Це зауваження ані трохи не загасило посмішки хазяїна Олімпу. Хоча приємною несподіванкою є вже те, що ти знайшов цей договір. До речі, ти заплатив Ясику чималу суму, якої після його смерті не знайшли. І доля цих грошей нас так само турбує. Тут на угоді стоїть шосте жовтня день смерті Ярослава. А ти казав, що викупив у нього лім за тиждень до цього. Дівчата, чарівні мої. Тут стільки клопоти, що інколи ім'я своє забуваєш, не те, що якусь дату. Я не збрехав вам, як ви, певно, запідозрили, а просто помилився. Гаразд, Вітю, а ти міг би нам допомогти? Напевно, ти добре знав Ясикову коханку Катю, чи не Так? Тема подружніх зраду все ще була волі на першому місці. Жанна Подумки зауважила, що це не тільки не шкодить справі, а навіть навпаки. Чи не дав ти нам її координати? Це незвичайні жіночі ревнощі. Ми просто перевіряємо всіх його близьких знайомих. Заждіть Катя, Катя. Це така руда цицьката на мить забувся Стеценко. Ой, вибачте. Та нічого. Але нам відоме тільки ім'я. У нього була тут одна Катя з наших продавців, замислившись, пригадав Віктор. Вона вже у нас не працює. Ми, звісно, з Ясиком останнім часом не ладнали, тому я мало знаю про його особисте життя, але казали, що він і далі з нею тягався. «Ця Катя вам підійде?» Записавши адресу і телефон, вони підвелися і почали надягати куртки. Віктор тим часом із шкури пнувся, доводячи бажання допомогти, пропонуючи поради і обіцяючи підтримку. «Якщо виникнуть якісь проблеми, відразу до мене. Ясик мені був за брата, і жінки мого брата мені теж, мов, рідні». На кого вам що розраховувати, як не на мене? Чи в тебе, Жанна, вже є особистий покровитель? Це було б не дивно для такої розкішної жінки. Ти ж знаєш, я з нашої першої зустрічі шанувальник твоєї вроди. Я завжди це знала, Вітю. Тільки трохи забула. За останні десять років. Бувай. Ми зателефонуємо днями. Віктор кілька секунд дивився на зачинені двері, а потім, задоволений собою, заходився збиратися на ділову зустріч. Усе сталося, як і мало статися. Він легко розвіяв усі підозри тих дуреп і за допомогою власної чарівливості уникнув загрози. В тому, що успіхом він завдячий власному шарму і чоловічій привабливості, Стеценко не сумнівався. Хіба могло бути інакше. Катерина жила на тій самій вулиці, що й Славик, за кілька будинків від нього. І таке сусідство видалося дівчатам підозрілим. Оля з якимось дивним почуттям дивилась на дітлахів, які гасали по подвір'ю, на жінок, які. Слебезували біля під'їздів і кремезного дядька, що вибивав килим посеред дитячого майданчика. Уявляючи, як Ясик сотні разів приїжджав сюди, можливо паркуючи свій БМВ саме там, де його тепер приткнула Жанна. Дехто з мешканців вже, напевно, пізнавав його і вітався при зустрічі. Двері відчинив симпатичний короткий хлопець. «Заходьте. Почекайте трохи, вона у ванній. Зараз вийде. Катю, до тебе знову прийшли». Жанна відразу потягла Олю до вітальні і швиденько вмастилася на низькому стильному дивані. Інших меблів у кімнаті не було. Тим часом хлопець усівся на підлозі, взяв з килима чашку з чаєм, від якого відірвався, щоб відчинити гостям, і байдуже втупився в них у мовчазному запитанні, мовляв, чого вам, дівчата, треба. Цієї миті до кімнати вийшла дівчина в банному халаті.